може по вибратись, Покликала сон. А що він, тось низько волохати, й не йшов до її хати, сказала уголос голос. «Дядьку сон, провяжте біля мене». І дрібно засміялась, дрібно-дрібнесінько. Навіть посунулася на своєму залізному ліжку до стіни. Тихо-тихо, мов боялась, що хтось почує, мовила-прошептала. «Я вже інша, Даза. А Люба, ми проженемо». Не підіймала ліжко і всю оселю на невидимі руки. Ніч не слайку лихала. Даза відчула, що ніч холодна, що її треба зігріти. Ніч, а не Дазу, що світ весь холодний і невідомо, чи прийде ранок. Але навіщо їй ранок? Тепер Даза його боялася більше, ніж цієї ночі. Розділ одинадцятий Олеся повернулася додому теж посеред ночі. Вона після виходу з агентства, останньою думкою її у цій установі була, який же у мене вродливий і розумний батько, батько нагідник Раптом спинилась на півдорозі до метро і вирішила. Рішення прийшло блискавично, що єдиний вихід в її ситуації – виграти особисту війну. Війну за себе. Отримати свою хоч маленьку перемогу. А перемога мала бути тільки у боротьбі за своє кохання. Вона мусила отримати Ярослава. Я не викидаю свою гордість, а кидаю, як маленьку насінинку в землю, подумала Олеся. Земля холодна, вогка, непривітна. Але насінина не помре, навесні вона почне рости, а якщо цього не станеться, то разом з нею помру і я. Ярослава ж можна було забути тільки одним способом, зустрівшись з ним. Ще раз, останній і відчений, чи який там раз побачити цього хлопця, осорожного й коханого, який так ніжно тис її руку, який випромінював надію для неї і для себе. Так, для себе, бо інакше не казав би тих слів, не кидав поглядів, таке не могло бути короткочасною грою. З цим рішенням Олесі полегшило. А потім прийшла й інша думка. Якщо мама, її названа мама, втікала колись хай від несправжньої Олесиної бабусі, але ж від своєї справжньої мами, то Олеся, коли поїхала до бабусі, їй помстилась. За себе і за бабусю. Несвідомо, теж недобре, але помстилася. Тому варто було хоча б повернутися до оселі бабусі, бабусі, да драперми. Ха-ха, яке ім'я, щоб зібратися в дорогу. Дорогу до Рудська, до Ярослава. Усе ж Олеся відтягувала час повернення, бо щось їй моляло. Зрештою мусила собі признатися. Вона таки прив'язалася до цієї старої жінки. Щось у них обох було спільне, спільніше, ніж з мамою. Хоча тепер з мамою не справжньою. Отож, Олеся відтягувала повернення, як могла. побродила містом, зайшла на якусь виставку, потім до кав'ярні, і до кави замовила собі 50 грамів коньяку. Випила залпом, закашляла, голова попливла кудись у безвіць, може, в безповітряний простір, де не було потреби дихати. Сидіти так було незвично і приємно. Але все зіпсував якийсь чмур, котрий підсів до її столика явно з наміром підклеїтись. Олеся знала, як таких відшивати пару іронічних слів, погляд, в якому живе тайський бокс, тего Кіокуо Шінхай. Ось так відставлений пальчик, наче вирок приреченому гладіатору, котрий програв свій поєдинок. Ви когось чекаєте? спитав явно збентежений чмур. І якось догадались Олеся вимовила якомога іронічніше. А «Якщо він не прийде, Чмур, певно, вирішив узяти реванш. Узагалі то кавалери чекають дам». «Він достойний чекання», – відрізала Олеся, – «на відміну від вас». Чмур, тонкі, досить інтелігентні риси, поглянув уже не зацікавлено, а посумніло, підвівся і сказав, «Сьогодні явно не мій день, і за легким поруком в бік, але й на вас теж», – самопевнений хаба, подумала Олеся. Її розсердило те, що цей хлопець щось розгадав, а вона не хотіла, щоб її розгадували, щоб лізе в душу, на яку одягла панцир, подумала Мамочки, як же я підіймуся, бо ж треба йти, бо ж ніхто не прийде, а чмур гаразд звання, чмура позбавляємо, сів за інший столик, спостерігати за нею, чи що, за її днем, який їй не належав. Та Хміль поступово проходив ще трохи належало потягти час, а не відразу втікати. Коли ж підходила до будинку, змерзла й голодна, то лишилось дві надії, щоб перестрів костик люсик і не спала, чекала її бабуся даза. Та костика не було видно, десь він здимів, останнім часом перестав переймати її і освічуватись. Може, закохався у когось іншого, щось кольнуло Олесю, зате за те вікно у бабусині оселі світилось, і Олеся відчула, як їй потрібен цей вогник це світло, жовтавий маячок у морі, де вона не загубилася. Вона щоб свідомо заблукала, заблукала, сподіваючись на порятунок. І вона кинулась до під'їзду. Та у двері вставляла ключа тихенько, але потреби в цьому не було. Двері виявилися незамкненими. Необачна бабуся, і враз бабусі потеплішила. А бабуся тут як тут, на порозі виростає. і з порога галопом ні здраці, ні привіт. Мама дзвонила, каже, що ти на її дзвінки не відповіла. Ну, тільки сказала Олеся. А у мами біда, бабуся Даза. Олесі враз не добре стало, досі не захотілося придулитись. Її знову погіршило? Ні, сказала бабуся Даза, але тесь зник дядько Андрій. Як це зник? Хтось викрав? Не смійся, він поїхав до Києва і пропав. Може, поїхав до нас? Ні, в аеропорт зустрічати свою колишню дружину і доньку. Вони мали прилетіти з Греції, вже минуло три дні, він жодного разу не подзвонив. – Значить, лишився з ними, бідна мама. – Так, бідна, і її треба підтримати. – Невдячна тварюка, – сказала Олеся. – Хто б міг подумати? Дядько Андрій. А я якраз до Луцька збиралася. – От і добре, поїдемо обоє. – Поїдемо, надиво легко згодилась Олеся. – Тоді йди вечеряти. Даздра перма не сказала Олесі, що її рішення їхати до Луцька, точніше на Волинь, не було спонтанним. Так вона вирішила ще ввечері, коли чекала Олесю. Сотового телефона не мала, та й номера Олесиного не знала, щоб подзвонити з домашнього. Лишалось сидіти, терпели, воїни терпели го ждати, тремтіти, чи нічого не сталося. «Старя тетеря», – дорікала собі, «Стара, облізла тетеря! Де твій минулий час, з якого не можна вийти? Отож, бо й воно».